Inna al-hamdulillahi nhammadhu, w nastainhu, w nastaqfiru, w na'udhu billahi min shurur anfusina, w min syi'at a'malina. MInyahdhhi Allahu, fala mudzallalah, w min yudzil, fala hadiila.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 واشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار غنوا بنا عزكم الله قوم مسلمين رحمني ورحمهكم الله kita akan membahas barakallahu fiikum tentang bagaimana meraih Kebahagiaan yang hakiki. Sekian banyak manusia mengira bahwa kebahagiaan hanya kesenangan sementara, yaitu dengan hura-hura di dunia. Padahal, barakallahu fikum, pertama itu hanya kesenangan sementara, yang kedua, bahwasanya kesenangan tadi justru membawa malapetaka. Yang ketiga, yang lebih mengerikan lagi terancam di akhirat dengan ancaman adab. Sehingga bukan itu yang akan kita bahas. Itu kebahagiaan semu, kebiasaan yang dikatakan dengan fatah murgana. Dari jauh kelihatan air yang menyegarkan tetapi ketika didekati tidak ada apa-apa. Hanya mata'ul ghurur. Kegembiraan yang menipu. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan walayaghurranakum taqallubul ladina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun. Tumma ma'wahum jahannam. Jangan kalian tertipu. Dengan berbolak baliknya mereka orang-orang kafir di negeri mereka. Dengan hura-huranya orang kafir di negeri mereka. Mata'un qalilun. Itu hanya kesenangan sesaat. Tumma ma'wahum jahannam. Kemudian tempat mereka di neraka jahannam. Yang namanya kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan yang bersambung dan berlanjut sampai ke akhirat Di dunia bahagia Berlanjut di alam barzakh juga bahagia Dibangkitkan dalam keadaan mudah Dimahsyar dalam keadaan yudilluhumullah yaumala dilla illa dilluh Dan dihisab dengan hisaban yasira Dan berakhir dalam jannah dengan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kebahagiaannya hakiki. Lagi pula, memang di dunia pun yang namanya kebahagiaan adalah kebahagiaan hati, kebahagiaan jiwa. Dan sudah dibuktikan oleh sekian banyak orang. Bahawa kalau hati sedang tidak bahagia. Kalau hati dalam keadaan gundah gulana, apapun yang kamu hadapi, yang dianggap kenikmatan, makan, minum dan lainnya, gak nafsu, gak semangat. Mengapa? Dalam keadaan hatinya tidak tenteram. Hatinya dalam keadaan stres. Kata orang, tidur tak nyenyak, makan pun tak enak. Mengapa itu? dikasih apapun yang nikmat dan nafsu terus dur enggak karena hatinya sengsara sedangkan hati itu barakallahu fiikum gizahnya bukan urusan makan dan minum gizinya bukan dari urusan Bohir. Yang membahagiakan hati adalah ketentraman dari Allah SWT. Yang Allah berfirman, Alah bidhikrillahi tatma'indul qulub. Ketahuilah, Hanya dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tentram. Alah bidhikrillahi tatma'indul qulub. Ketahuilah, Hanya dengan zikrullah, Hati-hati ini akan bisa tentram. Sehingga lihat Kadang orang yang kaya raya punya segalanya tidak bahagia dan hidup bunuh diri. Mati bunuh diri. Stres. Obat tidurnya itu dimasukkan ke apa itu yang parfum yang setiap sekian menit keluar. Kalau enggak itu, enggak bisa tidur. Ini beberapa orang cerita seperti itu. Mereka enggak bisa tidur. Gelisah, padahal orang yang kaya raya. Jangan tanya hartanya. Tetapi tidur harus pakai obat tersebut. Tetapi lihatlah orang yang pas-pasan atau bahkan miskin. Tetapi karena tentramnya hati, dia bisa tidur di bawah pohon bahkan utusan dari Syam mencari mana pimpinan kalian khalifah itu rumahnya lho rumahnya tidak dijaga bentuknya bukan istana begitu ke rumahnya enggak ada sedang keluar dicari sedang tidur di bawah pohon apa kata utusan tadi? Engkau berbuat aman, engkau beramal jujur, maka engkau bisa tidurnya. Ekorni na azokumullah dikatakan oleh orang tadi, aman tak? Wasadakta? wa nimta fanimta atau كما قال engkau bersikap jujur engkau bersikap mengamankan engkau ber... maka engkau bisa tidur yang ini dibandingkan dengan pimpinan dia di negerinya woro-woro bisa tidur di bawah pohon keluar saya takut banyak ancaman-ancaman orang-orang yang tidak puas dengannya yang mengancam yang tidak ridho, yang dendam, segala macam. Maka kenikmatan yang hakiki sesungguhnya adalah pada hati. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahawa agama ini memberikan sa'adah fidarain. Agama Allah ini, syariat ini memberikan kebahagiaan ketentraman Fiddarain, di darud dunia dan darul akhirah. Dan di darud dunia, Allah SWT memberikan kepada mereka ketentraman, Ketenangan hati, kenyamanan hidup, Sehingga mereka dalam keadaan tenang tentram, Maka ketika diwafatkan, dipanggil oleh Allah SWT, Ya ayyatuhan nafsul mutmainna. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Wahai jiwa yang tenang tenteram Kembalilah kepada Rabbmu Dengan ridha dan keridhaan. Dipanggil dengan kalimat Nafsul mutmainnah Wahai jiwa yang tenang tenteram Mengapa mereka tenang? Mengapa mereka tenteram? Karena mereka hatinya dipenuhi keimanan kepada Allah SWT dan keimanan pada hari akhir Keimanan dengan apa yang Allah takdirkan Dan keimanan dengan apa yang Allah persiapkan nanti Yawmal qiyamah Sehingga dunia bagi mereka Tidak ada papanya. Apa dunia bagi mereka kecil Dan dunia Yusama dunia li'annahu deni Dunia dinamakan dunia karena dia rendah Makna dunia dari kata deni rendah. Sehingga mereka memikirkan apa yang lebih dari itu yaitu nanti yawmul qiyamah. Sehingga ada keuntungan Alhamdulillah. Ada yang sebaliknya sabar. Ini hanya sebentar. Yawmul qiyamah yang akan kekal abadi. Sehingga orang ini barakallahu fikum akan menjadi orang yang kokoh, orang yang tabah, orang yang besar hati. Ambil, loh nanti udah kambing Allah akan kasih. Mengapa dia yakin? Karena beriman pada Allah swt, mantar kaseian lillahi awwadu Allah khairan minhu. Membawakan dan mengingat hadis Nabi. Siapa yang memberikan, siapa yang menenggalkan sesuatu, karena Allah Allah gantikan dengan yang lebih baik. Yakin. Ekorni bila na maka mereka ini orang-orang yang punya iman yang kokoh di hatinya, maka mereka yang akan bahagia. Zakat Ta'mal Iman, man Radya bil Allahi Rabban, wabil Islami Dina, wabil Muhammadin Nabiya. Rahul Bukhari. Kata Nabi SAW akan merasakan manisnya iman. Lezatnya iman orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya dan ridha Islam sebagai agamanya dan ridha Nabi Muhammad saw sebagai NabiNya panutannya ikutannya yang tidak demikian enggak akan merasakan lezatnya iman. Mereka-mereka yang Islamnya hanya terpaksa Maka dia terasa disiksa Susah Karena gak itu Kau harus begini, kau harus begitu, kau harus begini Dia sengsara Dan ketika dia lepas dari Islam Dia merasa seperti merdeka Malah dia lebih sengsara lagi Hancur dunianya dan hancur akhiratnya kau Muslimin rahimani warahimokum Allah. Maka orang yang akan merasakan saada tu dunia wahsaada talakhirah adalah orang-orang yang meyakini Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi dan meyakini Rasulullah SAW adalah satu-satunya yang harus diikuti, diteladani dan meyakini bahwasanya agama Islam adalah agama yang paling sempurna. Dan riba Islam sebagai agamanya orang inilah yang merasakan kenikmatan dan kelezatan yang ada dalam hatinya orang inilah yang hatinya akan tenang tentram hatinya bahagia hatinya dalam keadaan dipenuhi keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hatinya memiliki ketenangan apa yang didapat alhamdulillah apa yang hilang dia hanya berkata innalillahi maakat Walillahi ma'a'ta Wa kullun mi'ajalin musamma Milik Allah apa yang Allah beri Milik Allah apa yang Allah ambil Dan juga semua ada ajalnya Selesai Kalau saja orang-orang kafir Tahu ketentraman dan ketenangan hati yang ada pada orang beriman niscaya mereka akan membelinya dengan apapun Atau mungkin mereka akan merampas kalau bisa dirampas Kok bisa mereka tenang sekali? Kami hidup dalam keadaan gelisah. Ada problem ini, problem itu segala macam. Dari mulai yang di bawah mereka sampai yang paling tingginya sama. Stres mereka hidup. Jalan setengah lari. bolak balik dia capek. Apa yang dicari? Yang dicari dia sudah punya. Cari makan, sudah bisa makan. Cari minum, sudah bisa minum. Cari pakaian, sudah punya pakaian. Menumpuk sesuatu yang tidak dipakai. Yang dipakai adalah sedikit. Yang di badannya, yang di perutnya. Sisanya hanya ditumpuk di gudangnya. Yang bernama bang. Tetapi melihat kalian, melihat orang-orang beriman, kok enak banget hidupnya. Ke masjid siang ke masjid, sore ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, lah mereka kerjanya apa sih? Kok enak banget hidupnya? Santai, tenang, ya karena tidak seperti kalian, memburu dunia. Pemburu-pemburu dunia disebutkan dalam riwayat dengan ucapan atau dengan ungkapan yang sangat jelek. Adunya jifah, wa talibu hakilam, Firuha dunia itu seperti bangkai dan pengejar pengejarnya adalah anjing-anjing yang mengejar bangkai. Maaf, itu diriwayatkan. Ada yang lebih keras lagi dikatakan adunia Ad meluuna, wa meluunun maafihah illa dzikrullah, wa mawala. Adunia terlaknat dan terlaknat pula semua yang ada di dalamnya. Kecuali zikrullah dan yang berkait dengan zikrullah Sehingga ahlul iman Ketika mencari dunia Karena perintah Allah SWT Karena Allah menyatakan Karena perintah Allah SWT Untuk bertanggungjawab menghidupi istri dan anak-anaknya Sehingga mereka akan melaksanakannya Karena to'atan lillah Berkait dengan zikrullah Berkait dengan perintah Allah tidak lepas. Adapun dunia murni yang tidak berkait dengan dikurul lahwa mawalah dikatakan adunia malunah wa malunun ma fiha dan masih banyak lagi gambaran-gambaran tentang dunia yang sangat jelek dalam Quran maupun dalam Sunnah. Ekornif dina azzom Allah. Muslimin rahimani warahimukum Allah. Allah Subhanahu wa Taala juga pernah berfirman kepada Adam dan Hawa ketika diturunkan ke dunia, Kalah biltaamin hajmiyah Allah katakan turunlah engkau berdua di dunia. Baudhukum li bautin adu. Sebagian kalian terhadap sebagian yang lain akan bermusuh musuhan. Fa imayat yannakum minni hudah. Famanita bahudaya falayyadillu walayyashqo dan bisa jadi nanti akan datang petunjuk akan datang bimbingan hidayah maka siapa yang mengikuti bimbinganku kata Allah siapa yang mengikuti hidayahku falayyadillu walayyashqo tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara tidak sengsara berarti bahagia dan itu kebahagiaan yang hakiki. Layyathillul walayyashka. Allah tidak menawarkan kebahagiaan semu. Allah menawarkan kebahagiaan yang hakiki. Layyathillul walayyashka. Enggak akan sesat dan enggak akan sengsara. Sebaliknya, wa man a'rawa'an diki. Siapa yang berpaling dari peringatan Aku kata Allah, fa inna lahum aisyatan Dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara. Wanasyuruu dan nanti aku kumpulkan dia yomal kiamati aama dikumpulkan yomal kiamat dalam keadaan buta. Mereka protes Rabbi lima hasyarni aama wakad kuntu bal sirah. mengapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku di dunia dalam keadaan bisa melihat. Kala kadalika atatka ayatunafnasita ha fakadalika l-yomatunsa iya. Memang demikian, karena engkau dulu di dunia didatangi ayat-ayat kami, tetapi engkau melupakannya, engkau melalaikannya, maka sekarang engkau dilupakan. Karena mereka melalaikan ayat-ayat Allah SWT, karena mereka melalaikan syariat Allah SWT, karena mereka melalaikan peringatan-peringatan dari Allah, maka Allah bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Mereka dilupakan. Nasullah fanasiyahum. Nasullah fanasiyahum. Karena mereka melupakan Allah, Allah lupakan mereka. Qa muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka orang-orang yang akan merasakan lezatnya iman, kenikmatan hati adalah orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan keimanan pada keesaan Allah SWT. Yang hatinya dipenuhi dengan keimanan pada Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahuwataala. Yang hatinya dipenuhi dengan keimanan, yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahuwataala. Rabbana Azzakum, lakum muslimin rahimani warahimakum Allah. Berkata makdus salaf sebagian salaf. Masakinu ahli dunia, kharajuminat dunya. Wahmadaku autya bama fiha. Kasihan ahli dunia. Dia keluar dari dunia tidak merasakan apa yang paling lezat di dunia. Kasian ahli dunia. Mereka keluar dari dunia dalam, gak, dalam keadaan tidak tahu yang autya bama fiha yang paling lezat, yang paling nikmat di dunia. Apa itu? Kelezatan iman. Sebagaimana di akhirat, yang lebih nikmat dari surga adalah memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di dunia, yang paling nikmat dari semua kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh manusia di dunia, yang lebih nikmat adalah keimanan dalam hati seorang mukmin. Dan siapa yang bisa merasakannya? Yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahuwataala, yang benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW. Man kunnafih, wajadbihin halawatul iman. Tiga perkara yang kalau tiga ini ada pada seseorang, dia akan merasakan lezatnya iman. Kalau ada tiga ini, akan bisa merasakan lezatnya iman. Kalau tidak ada tiga ini, dia tidak akan merasakan agama ini kecuali sebagai beban. Apa tiga itu? Ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya lebih dari yang lainnya. Yang paling dicintai adalah Allah SWT lebih dari segala apapun sehingga hidupnya matinya untuk Allah perjuangan hidupnya untuk Allah semua yang dia ucapkan semua yang dia kerjakan semua yang dia persiapkan semua yang dia jalani semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sesungguhnya salatku Ibadahku, hidupku, matiku Untuk Allah Rabul Alamin Seorang yang cintanya kepada Allah Lebih dari yang lainnya Maka dia akan merasakan Iman itu lezat Akan merasakan kenikmatan Dan para ulama tadi Yang menyatakan kasihan ahli dunia Mereka meninggalkan dunia dalam keadaan tidak tahu Apa yang paling lezat di dunia tidak pernah merasakan apa yang paling tayyib di dunia. Mereka sendiri tidak selalu merasakannya. Kata mereka, Sungguh aku pernah merasakan. Waktu-waktu. Di mana aku merasakan kenikmatan hati, kelezatan hati. Yang sungguh kalau ahlul jannah itu seperti ini. Kalau ahli surga itu seperti ini rasanya. Sungguh aku sudah cukup. Kalau saja ahli surga itu tenangnya seperti itu lezatnya hati seperti itu sudah cukup aku akan bersyukur pada Allah Taala pernah merasakan artinya memang iman naik dan turun memang iman bertambah dan berkurang kadang-kadang sedang naik sedang tinggi maka dia merasakan bagaimana tentramnya hati, tenangnya hati sungguh demi Allah gak bisa diceritakan bagaimana dengan kata-kata gak bisa Nah ya Arifoh, Illah mendakwah, tidak mengenalinya kecuali yang merasakannya. Maka mereka para ulama menceritakan bahwa hari-hari itu saya sampai berpikir kalau ini ketenaran seperti ini, rasa lapang hatiku, tenang hatiku seperti ini, nanti dalam surga seperti ini, semua sudah cukup, sudah puas. Ekhon bin Naazakumullahumuslimin rahimani warahimakumullah. Yang kedua. Karena tiga perkara yang akan bisa menyebabkan kita merasakan lezatnya iman. Yang pertama menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya. Disebutkan dua sekaligus. Bahkan domirnya pun. mimma Padahal dalam riwayat-riwayat lain. Dalam kisah Al-Khutib. Nabi melarang. Dan mengatakan Biksal Khutibuan. Sungguh sejelek-jelek khotib adalah kamu yang berkata waman ya'si hima siapa yang bermaksiat pada keduanya Tidak boleh oleh Nabi. Tidak boleh disandarkan atau digabungkan dengan huma. Tapi di sini mimma si wa huma di antara jawaban para ulama tentang apa perbedaannya yang ini dilarang yang tidak dilarang. Kalau kemaksiatan kepada Allah dan kemaksiatan pada rasulnya berbeda, tidak sama. Contoh Menyembah Allah harus menyembah Nabi? Tidak, tidak boleh menyembah Nabi Meniru Nabi, mencontoh Nabi, harus Tapi meniru sifat Allah seperti kesombongan tidak boleh Sehingga berbeda Tetapi kalau kecintaan tidak bisa cinta Rasul tanpa cinta Allah Tidak bisa Cinta Allah tanpa cinta Nabi, tidak bisa maka konsekuensi cinta pada Allah cinta pula pada Rasulnya dan konsekuensi cinta pada Rasul ya harus cinta pada Allah SWT maka siapa yang menjadikan cinta kepada Allah dan cinta pada Rasulnya yang paling dia cintai lebih dari selainnya maka ini syarat pertama untuk merasakan lezatnya iman yang kedua an yuhibbal mer'a la yuhibbuhu illa lillah hendaklah mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mencintai siapapun di dunia ini harus karena Allah Subhanahuwataala. Kalau engkau cinta pada si Fulan karena Allah, cinta pada istri karena Allah, cinta pada temannya karena Allah, cinta kepada siapapun karena Allah, maka itu dalam rangka mencintai Allah Subhanahuwataala. Tetapi ya waila, celaka engkau Kalau mencintai seseorang bukan kerana Allah Akan menjadi tandingan, akan menjadi saingan Allah memerintahkan ke jalan yang lurus Dia mengarahkan kepada yang bengkau, kamu bingung wah oh, Tapi saya cinta dia, bagaimana ini? Akhirnya terpaksa dia berbuat dosa Karena menuruti si fulan Akhirnya kita berbuat dosa Karena mengikuti si fulanah Perempuan, entah istrinya atau siapa. adalah sekali-kali melanggar perintah Allah. Ini justru akan mengurangi iman. Merusak atau suatu saat nasla salam al-afiyah menjadi tandingan, menjadi saingan. Inna min azawajikum. Di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada fitnah. Bahkan dikatakan dalam ayat lain, aduan lakum maka cintailah mereka karena Allah Subhanahu wa taala karena mereka muslimin muslimat mereka mukminin mukminat karena mereka taat karena mereka salat karena mereka puasa karena mereka mengerti syariat karena mereka bertauhid sehingga suatu saat naudzubillah la sama Allah guna-guna mudah tidak terjadi kalau kemudian berubah agama maka hilang cinta kita sama sekali atau berkurang Maka berkurang berkurangkulah cinta kita. Mengapa engkau begini? Mengapa engkau begitu? Marah kita kepadanya. dia. Iqan Ibn Ibn Dan itu dibuktikan oleh para sahabat Ridwanullah alaihi majma'in Mereka berperang dalam perang beder, perang uhud, perang khandak Siapa yang dilawan? Kerabat-kerabatnya sendiri yang masih kafir, musyrikin dari Mekah sana. Ada yang melawan pamannya sendiri, ada yang melawan orang tuanya, ada anak dan sebagainya, kerabatnya sendiri. Yang mereka perangi bahkan ada seorang sahabat yang sengaja mencari anaknya, "Mana aku, anakku?" "Akan aku tebas dia." Karena membela musyrikin, kafir bersama musyrikin. Ya Khana ibn Na'azakumullah an yuhibbal mar'a la hay yuhibbu illa lillah. Yang ketiga, anyakrah anya udah ilal kufri. Dia tidak suka, dia benci untuk kembali kepada kekafiran seperti bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam api. Bagaimana seseorang kalau dilemparkan ke dalam api, apakah dia suka? Tentu tidak suka. Yakrah. Maka dia benci untuk kembali kepada kekafiran seperti bencinya untuk dilemparkan ke dalam api. Mankun nafihhi. Siapa yang tiga ini ada padanya, dia akan merasakan lezatnya iman. Dia akan merasakan ketenteraman di hatinya. Dia akan merasakan lapang dadanya. Insyaallah, husader yang ini semua BArrokhullahovikum tidak bisa dibeli dengan harta. Maaf, nggak bisa dibeli dengan apapun. Sehingga mereka orang-orang kafir tidak mendapatkan. Hidup dalam keadaan gelisah. Hidup dalam keadaan tidak jelas mau apa dia. Apa tujuan hidupnya. Tidak jelas. Mereka dalam keadaan diikat, dibelenggu, diperbudak oleh sekian perkara dunia. Diperbudak oleh sekian perkara dunia. Oh Sebentar saya harus begini. Sebentar saya harus begitu. Sebentar saya harus begini. Siapa yang mengharuskan kamu? Kalau enggak kacau bisnis saya Kalau enggak ini segala macam Ya khanibidina azakumullah Maka mereka ini barakallahu fikum ketika ditanya untuk siapa Semua itu Mau bilang untuk saya Kamu sudah punya berlebih Kamu sudah punya sampai tumpah-tumpah kebanyakan Untuk apa lagi? Untuk siapa lagi? Inilah yang namanya tamak terhadap dunia. Tidak ada kona'ah. Merasa cukup apa yang saya punya. Padahal kona'ah kunci kebahagiaan. Kona'ah adalah kunci kebahagiaan. Karena dia akan merasakan cukup dengan apapun yang Allah beri. Maka dia bahagia. Kalau dikasih lima. Dia sudah cukup apalagi dikasih 10 Alhamdulillah Ini berlebih Saya sudah aku Ambil Sebaliknya Mereka yang tamak Mengharapkan sekian perkara Dikasih satu Loh kok cuma satu Dikasih lima kok cuma lima Dikasih 10 kok cuma 10 Terus demikian Tidak pernah akan puas Seorang yang kerja kasar, mencangkul, menggali sumur, bahagia sekali, senyum. Sedangkan yang nyuruhnya orang kaya raya, heran. kamu kenapa sih? Kok senang banget? Tuhan, saya sebentar lagi mendapatkan 50 ribu, masa sehingga bahagia? 50 ribu. sedangkan tuannya marah-marah terus mengapa harusnya mendapatkan 500 juta dia cuma dapat 100 juta toh. marah-marah gak karuan banting-banting pintu begitu lihat di jendela kok ada orang senang banget dapat 50 ribu senang banget mulai dia berpikir kok bisa disenang banget kenapa saya marah-marah padahal yang saya dapat jauh lebih banyak dari apa yang dia dapat Nerimo. Urusannya adalah hati. Nerimo atau tidak. Itu saja. Barakallahu fikum. Sehingga Allah SWT mengajarkan kepada kita untuk kona'ah. Mengajarkan untuk syukur. Mengajak, mengajarkan kita untuk selalu berfikir akhirat. Selalu mementingkan akhirat. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah SWT yang menurunkan ahsanul hadis kitaban menurunkan sebaik-baik ucapan sebaik-baik kitab Al-Qur'an mutasyabihammasani yang semuanya bagus semuanya mulia taksha'iru minhu juludul ladina yaghshauna rabbahum yang akan menyebabkan berdirinya bulu kuduk Orang-orang yang takut kepada Allah, sumbatalidujuludhum wa kulubhum. Kemudian kulit mereka menjadi lembut dan hati-hati mereka menjadi lembut iladikrillah. Ini obatnya. Dengan Al-Quran hati kita menjadi tenang. Dengan membacanya, dengan keraa, ah, dengan mempelajarinya, dengan mengkajinya kajian-kajian ilmu tafsir, kajian-kajian ilmu sunnah. Itu semua akan membahagiakan hati. Semakin kenal Allah, semakin tenteram hati. Ya, Ibn Naazukumullah, bagaimana tidak? Belajarnya saja. Belajarnya ini ketika duduk Di ke majlis ilmu, kata Nabi la yaq'udu qaumun yadzkuruna Allah 'azza wa illa hafatuhumul malaikah. Tidaklah satu kaum duduk untuk berzikir pada Allah untuk mengingat Allah Azza wa Jalla kecuali malaikat mengerumuni mereka dan kemudian menaungi mereka dengan sayap-sayap mereka wa ghasiyathumur rahmah Saya ulangi wa ghasiyathumur rahmah diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala Masak enggak bahagia Orang yang diliputi dengan rahmat masa enggak tentram hatinya, enggak merasakan kebahagiaan. Wanazalat alaihi musyakina dan ditambah lagi Allah turunkan pada mereka sekina ketenteraman. Ini barakallahu fikum yang sering luput tidak dihitung oleh mereka manusia yang tidak dihitung oleh mereka mereka ahlul dunia mereka menghitungnya berapa mobilnya. Berapa rumahnya, berapa kemewahannya, hartanya, emasnya, peraknya. Urusan hati mereka enggak pernah lihat, enggak pernah hitung, enggak bisa mereka menebak-nebak seberapa kebahagiaan hatinya. Tetapi barakallahu fiikum yang merasakannya, mereka akan tahu betapa tentramnya dia ketika duduk di majlis ilmu. Betapa nyamannya dia, betapa lapangnya hati ketika dia duduk bersama ahlul haqqi. Begitu dia hidup di antara ahlul batil saling curiga mencurigai khawatir mereka saling sikat saling sikut mereka saling berebut mereka saling menjegal mereka saling menipu karena berebut keuntungan lebih tenteram di mana lebih nyaman di mana ikhwanabi dinauzukumullahu waakum muslimin rahimani wa rahimakumullah rahsiyatuhumur rahmah Wanazalat sekina, alehimus sekina. Wadakar Allah fi man yang ada masih ada satu lagi. Allah akan sebut-sebut mereka di hadapan seluruh penduduk langit. Lihat hamba-hambaku. Wadakar Allah fi man yang Allah sebut mereka. Allah banggakan mereka di hadapan seluruh para malaikat. Lihatlah hamba-hambaku. Apa yang mereka lakukan? Ya Allah, mereka mempelajari ayat-ayatmu. Apakah mereka pernah melihat aku? Tidak ya Rabb, mereka tidak pernah melihatmu. Tapi mereka beriman kepada aku? Iya ya Rabb, mereka beriman kepadamu. Bagaimana kalau mereka melihat aku? Ya khutbah, Allah banggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Lihatlah hamba-hambaku. muslimin rahimani warahimukum Allah. Ini semua barakallahu fikum baru talabul ilminya. Bagaimana ketika dia mendapatkan ilmunya Ketika dia mendapatkan ilmunya Berarti dia terbimbing Diberitahu oleh Allah Jalannya yang lurus Jalannya yang membahagiakan Yang membahagiakan di dunia Dan membahagiakan di akhirat Ini dan ini dan ini Semakin banyak ilmunya Semakin tahu terang benderang jalannya Semakin yakin Inilah jalan yang lurus Inilah yang akan menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat muslimin. Rahimani Warahimukum Allah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Alladzina amanu Wa amilu salihati Tubalahum Wahusna ma'ab Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Tubalahum Wahusna ma'ab Dia akan baik di dunianya Dan baik di akhiratnya dia akan mendapatkan ketentraman di dunia dan dia akan mengata, mendapatkan husna ma'ab, tempat kembali yang baik. Ma'ab tempat kembali. Berarti di dunianya diberi oleh Allah ketentraman, ketenangan menjadi jiwa yang mutma'innah. Di akhirat ada husna ma'ab. Begitu mati, wafat dipanggil dengan panggilan yang baik. Ya ayyatu han-nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan maradiyah wa yang tenang tenteram maka keluar dengan mudah dari jasadnya roh itu mengalir seperti aliran air dari ceret menetes diterima oleh malaikat-malaikat yang baydha yang putih bersih bercahaya dan kemudian langsung dibawa oleh malaikat tadi dalam satu kafan, Yang kafannya sangat harum semerbak, Dibawa sampai ke pintu langit yang pertama, Para malaikat mengatakan bukalah, Maka mereka penjaga-penjaga, Langit tadi bertanya, Ruhun tayyibah, Ini bau yang harum dari roh yang baik, Siapa dia? Maka dijawab oleh malaikat tadi Fulan, Ibni Fulan, Ibni Fulan. Disebut namanya, nama bapaknya dan nama kakeknya. Disebut dengan sebaik-baik nama yang dia dipanggil di dunia. Pada langit kedua juga, demikian mereka bertanya-tanya. roh yang baik, yang harum baunya, siapa dia? Dijawab lagi, terus demikian. Itu ketika wafatnya. Sampai kemudian disuruh untuk ditempatkan di Illiyin. Dan ketika dibangunkan untuk ditanya, dikuburnya di alam barzakh. Man Rabbuka. Wa man Nabiuk. Wa Madinuk. Dia menjawab dengan mudah. Rabi Allah. Wa Dini islam Wa Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Sallam. Maka datanglah. Seseorang yang berparas elok Yang sangat menakjubkan Siapakah engkau? Dia jawab, aku amalanmu Dan dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang Dan masuklah harumnya bau surga Sehingga ketika akhir masa Ketika manusia dibangkitkan Orang-orang ini terkejut loh, Kok sudah selesai? Saking nikmatnya dikuburnya, manbahatana, minmarqadina hatta siapa yang membangkitkan aku ini? Ko tiba-tiba sudah akhir zaman. Ekorni bin Allah tidak berhenti sampai di situ. Ketika dipungulkan di padang masyar, mereka dalam keadaan sengsara, mereka dalam keadaan susah kecuali yang dinaungi oleh Allah. Yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Dinaungi oleh Allah ketika enggak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Imamun adil, imam yang adil. Seorang yang terikat dengan masjid, pemuda yang dibesarkan dalam keadaan baik sampai akhirnya dan kemudian dua orang yang saling mencintai karena Allah dan seterusnya. Yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Kemudian dihisab Ternyata hisabnya sangat mudahnya. Hisaban yasira. Fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Seperti apa hisaban yasira? Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Rasulullah sallallahu Bagaimana? Bukankah engkau pernah berkata wahai Rasul tidak ada seorang pun yang yuhasab illa uzzib. Tidak ada seorang pun yang dihisab kecuali pasti dia azab. Bagaimana dengan ayat ini? Fasaufa yuhasabu hisabannya sirah. Dihisab dengan hisab yang mudah. Kata Nabi Alaihi SAW, Dhalikil ardu. Dhalikil ardu. Itu hanya ditunjukkan wahai Aisyah. Hanya ditunjukkan. Inik bukankah ini amalanmu bukankah ini amalanmu bukankah ini amalanmu sampai ketika dia sudah mengakuinya dan dia sudah hampir merasa binasa binasalah aku binasalah aku ternyata Allah Subhanahu berfirman ini di dunia aku tutupi dari manusia dan sekarang aku ampuni masuklah ke dalam surga ini hisaban ya yasira hanya ditunjukkan saja kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Maka semua itu barakallahu fikum didasari dengan ketakwaan Allah menjajikan sekian perkara bagi orang-orang yang takwa Yang semuanya berkait dengan kebahagiaan وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari segala kesusahannya. Dan akan diberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Juga Allah SWT menjanjikan. In tataqullaha, yajallakum furqana, wa yukafir ankum sayyiatikum. Jika kalian bertakwa kepada Allah Allah akan jadikan bagi kalian Pembeda furqan Dan kemudian Allah hapuskan Kesalahan-kesalahan kalian Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian Wallahu Dhu'l-fadlil-azim Allah maha besar pemberiannya Bahkan secara umum Allah katakan Law Anna ahlal qura Amanu wa attaqaw alaihim barakat Mina samai wal ardu Walakin Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kata Allah Aku akan bukakan kepada mereka barakat Bukan satu barakah, barakat Barakah-barakah dari langit dan barakah-barakah dari bumi Walakin Tetapi karena mereka mendustakan kata Allah Maka kami timpakan kepada mereka azab Ini barakah Allah dikisahkan tentang bagaimana Allah mengadab kaum tamud Kaum aad kaum Nabi Nuh yang ditenggelamkan, kaum Fir'aun dan malah tentaranya yang ditenggelamkan di Laut Merah. Setelah semua itu, kata Allah, kalau saja mereka itu beriman dan bertakwa, kami bukakan barakah dari bumi dan dari langit, dari langit dan dari bumi. Tapi karena mereka kezabu, maka kami timpakan azab. Maka kalau ingin berbahagia, mendapatkan ketentraman hati dan mendapatkan kehidupan yang baik, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakah dari langit dan dari bumi. Taqwallah. Bertakwallah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kan yang disebut adalah ahlul qura. Penduduk negeri itu. Maka seluruhnya harus saling mengingatkan. Harus saling menegakkan dakwah. Mengajak untuk bertakwallah. Mengajak untuk bertakwallah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhalladina amanu ittaqallah. Wa aminu berasulihi yuqtikum kif laini min rahmati wahai orang yang beriman bertakwalah pada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya yuqtikum kif min rahmati akan diberikan pada kalian dua kali lipat dari rahmatnya Wajah Allah kum nuran dan akan Allah berikan pada kalian cahaya tamshu nabihi yang kalian berjalan dengan cahaya itu. Wajahfir lakum dan akan diampuni dosa-dosa kalian. Wallahu a'lam. Ekorni bin Nazo. Kemuallah semuanya dijanjikan oleh Allah dengan syarat takwul Allah, dengan syarat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ikhwanidina azzakumullah kama muslimin rahimani wa rahimakumullah termasuk ilmu yang merupakan bimbingan akan Allah beri kepada orang-orang yang bertakwa wattaqullaha wa yuallimukumullah bertakwalah kepada Allah niscaya Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian wallahu bikulli shay'in alim dan Allah atas segala sesuatu Maha berilmu Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, bahwa ayat ini janji minallahi ta'ala, Bi anna mani taqahu alamahu, Bahawa siapa yang bertakwa kepadanya, Allah akan tambahkan ilmu baginya. Karena orang bertakwa itu, Mengamalkan ilmu. Dan mengamalkan itu sebagai syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Dia diberi ilmu. Di antara syukur seseorang mendapatkan ilmu adalah mengamalkannya maka Allah sudah menjanjikan la inshaqartum la azidannakum walainkaqartum inna adabila sedin kalau kalian syukur akan aku tambah kalau kalian kufur Aku sangat pedih maka setiap orang yang mendapatkan ilmu kemudian diamalkan mendapat ilmu diamalkan mendapat ilmu diamalkan, maka itulah taqwa Allah karena dia mengamalkan ilmunya syukran lillah syukur pada Allah maka Allah tambah ilmunya Allah beri taufiq Allah beri kemudahan untuk bertambah ilmunya bertambah ilmunya bertambah ilmunya contoh sederhana ketika ada orang yang dikasih tahu Dikasih tahu kan dikasih ilmu. Marah. Ya gue tahu. Kira-kira besok dia akan dikasih tahu lagi enggak? Malas. Sudah orang itu mah. Akhirnya enggak dapat ilmu. Tetapi orang lain yang ketika diberitahu. Masya Allah. Ya. Kalau tidak kau ingatkan semungkin tidak tahu. Akan semangat orang tadi memberinya lagi besoknya. Kasih tahu lagi yang ini. Kasih tahu lagi Karena ada tejawab. Ada hati yang menunjukkan kalau dia senang dengan ilmu, maka yang memberinya pun semangat. Tetapi kalau didatangi ilmu, dinasehati, diperingatkan, diberitahu malah marah. Besok tidak ada lagi yang mau menasehati dia, semakin berkurang orang yang mau memberitahu dia, semakin berkurang ilmu yang datang kepada dia. Ini Al-Qur'an sudah sunatullah dan ini contoh sederhana. Masih sekian banyak contoh yang lebih besar dari itu Yaitu mereka-mereka yang didakwahi Oleh Rasulullah SAW Tetapi tidak mempedulikannya Maka mereka binasa dalam keadaan kufar Tetapi para sahabat yang menerima ilmu dari Nabi SAW Maka kemudian selalu bertambah ilmunya Diajari oleh Rasulullah SAW Dibimbing oleh Allah dan Rasulnya Sehingga menjadi khairah ummatin ukhrijat linnas Masih kata Qurtubi rahimahullah Aih يَجْعَلْ فِي Qalbihi Nuran, diberi ilmu oleh Allah yang dijadikan di dalam hatinya cahaya yang dengan cahaya itu يَفْحَمْ بِهِ مَا يُلْقَهِ إِلَيْهِ dia bisa memahami dengan mudah apa yang disampaikan padanya yang tidak diberi cahaya tidak mudah memahami diberi tahu, diberi ilmu, dikasih pelajaran hah? hah? Ikon dari Nazar. Kalau mengapa demikian? Tidak ada cahaya dalam hatinya, gelap. Tetapi mereka yang bertakwa, hatinya bercahaya. Kata Al-Qur'an, diberi nur oleh Allah dalam hatinya, sehingga ia fahami ma'ul kau ilai. Dia bisa memahami dengan mudah apa yang dilemparkan kepadanya wa qadiyaj'al fi qalbihi ibtida'an dan kadang-kadang juga diberi oleh Allah dalam hatinya furqan bisa membedakan mana hak mana batil furqan bisa membedakan mana benar mana yang salah yan yafsil bihi bainal haqqi wal batil dan inilah makna ayat Allah SWT ta In tattaqullaha yaj'allakum furqanan Sesungguhnya siapa yang bertakwa pada Allah SWT Allah SWT akan menjadikan baginya furqan Ikhwan ibn a'azamu'alaikum muslimin rahimani wa rahimakumullah Dunia adalah tempat ujian Keadaannya selalu berubah-ubah Tidak hanya satu keadaan Sengsara terus itu dalam neraka. Bahagia yang terus-menerus itu dalam surga nanti. Tapi dunia kadang bahagia, kadang sengsara, kadang untung kadang rugi, kadang sehat, kadang sakit. Itu dunia. Untuk menguji kaifata'malun. Untuk menguji kita semuanya bagaimana kita berbuat, bagaimana kita beramal di kala suka apa yang dilakukan, di kala duka apa yang dilakukan. Maka Barakallahu fiikum. Orang yang akan berbahagia adalah Yang kalau dia dalam keadaan suka dia syukur Memuji Allah SWT Dalam keadaan duka dia sabar Dan terus memuji Allah SWT Dia tahu bahawasanya Allah SWT Yang menakdirkan segala sesuatu Allah yang menakdirkan semua yang baik dan yang buruk Sehingga Barakallahu Fikum Ketika dia mendapatkan kebaikan-kebaikan Tidak lupa diri Tidak kemudian dia merasa Saya hebat Saya yang begini Saya tidak kemudian gede rasa GR atau dikatakan Mengatakan pada dirinya Rabbi Akraman Lihatlah Robku menyayangi aku Aku kaya raya Lihatlah aku punya ini atau punya ini Rabbi akramani Robku memuliakan aku Robku mengistimewakan aku Ini GR namanya Kalau bisa jadi kekayaan tadi ujian buat dia Bagaimana dia bersyukur kepada Allah Bagaimana dia beramal Sebaliknya ketika ditimpa kekurangan harta pailit, bangkrut dan seterusnya Kemudian dia menyalahkan takdir dan mengatakan rabbi ahanan robku menghinakan aku. Robku tidak sayang pada aku dan seterusnya dan seterusnya. Padahal dalam riwayat dikatakan bahwa Allah ida ahabba abdan ibtalahu. Allah kalau cinta pada seorang hamba, Allah uji dia. Apakah Allah tidak cinta pada Nabi Ayub? Yang Allah uji dengan sakit dan sakit dan sakit. Yang anak-anaknya Allah ambil kembali dengan musibah yang menimpa. Tetapi Nabi Ayub tetap yakin. Allah Arham Rahimin. Allah Arham Rahimin maha penyayang. Kata Ayub, Ini masadiyah dur. Wa anta Arhamur Rahimin. Wahai Rabbku, Aku ditimpa kejelekan. Tapi aku tahu engkau Arhamur Ini Inni barakallahu fi kun seorang nabi, seorang mukmin taqi. Ditimpa musibah yang sangat menyengsarakan tetapi tetap kalimatnya wa anta arhamur rahimin. Engkau Maha Penyayang. Engkau Arhamur Rahim. Wa amma insan tetapi keumuman manusia idza dalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu. Adapun manusia ketika diuji oleh Allah diberikan kebaikan kenikmatan-kenikmatan dia berkata Rabbi akraman tetapi ketika diuji dengan dihilangkan hartanya dihabiskan dan seterusnya qala rabbi ahanan. Ikut Tidak demikian seorang mukmin yang akan berbahagia. Tidak demikian keadaan seorang mum'in yang akan mendapatkan saadat dunia wa saadat al-akhirah. Mereka akan memuji Allah dalam keadaan apapun. Dalam kebaikan-kebaikan, Alhamdulillah. Dalam kesusahan-kesusahan, mereka hanya berkata, Alhamdulillah, ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Ikhlās ibn 'Azzam, wa kumuslimin rahimani, warahimukum Allah. Allah berfirman: Wa ma asabakum min musibat, fabi makasabat aidi kum, bahwa tidaklah musibah menimpa kalian kecuali karena sebab tangan-tangan kalian. Wa ya'fu'an kathir. Musibah yang menimpa kita itu karena perbuatan kita sendiri, karena kesalahan kita sendiri, maka tubu ila bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Memintalah pada Allah ampuni kami ya Allah. Dan ini barakallahu fiikum, tidak semuanya dibalas. Baru sebagian kecil. Kalau seluruh dosa dibalas, habis manusia, enggak tersisa satu orang pun. Maka Allah katakan Bahwa yang kami timpakan itu adalah sebagian dari dosa-dosa kalian. Bimakasabat Aidhikum. Wa yafu an kethir. Sebagian besarnya masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yafu an kethir. Wada'lika b'annallah lam yakumu ghairan niamatan anamaha'ala kaumin hatta yughairu ma'bi anfusihim. Mengapa ditimpakan musibah tadi? Mengapa kenikmatan dicabut oleh Allah Subhanahu Juga karena perbuatan kita sendiri. Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal, "Dzalika bi'annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim." Yang demikian Allah tidak pernah merubah kenikmatan yang sudah diberikan pada satu kaum. Allah enggak rubah. Kenikmatan yang sudah diberikan pada satu kaum Hatta yuga yurumabi anfusihim hingga mereka sendiri yang menyebabkan kenikmatan tadi berubah menjadi kesengsaraan mereka sendiri yang menyebabkan kenikmatan tadi berubah dicabut oleh Allah karena dosa-dosa mereka karena penentangan mereka karena kekufuran mereka Allah swt tidak merubah kenikmatan yang sudah diberikan kecuali karena mereka sendiri yang menyebabkan kenikmatan itu tercabut kembali. Ibaddallah, kaum muslimin rahimani wa Disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah enggak akan merubah nasib satu kaum hingga mereka sendiri yang menyebabkan perubahan itu terjadi. Wa itha aradallahu biqaumin su'an kalau Allah menghendaki pada satu kaum kejelekan, fala marad dalahu, enggak akan ada yang bisa menghalanginya. Wa malahum min dunhi min wal. Ekhun ibdin azzaqulakumuslimin rahimani warahimukum Allah. Maka yang memanggil-manggil azab, yang menarik-narik kesengsaraan atau musibah-musibah adalah dosa-dosa kita sendiri. Sebagaimana disebutkan oleh seorang penyair ida kun ta finya matin kalau engkau dalam kenikmatan jagalah fa inal maalsi tu ni'am karena maksiat akan menghilangkan kenikmatan wahudha bittauatin hapuslah kemaksiatan tadi dengan ketaatan bittauati rabbil ibadi farabul ibadi syariun ni'am karena sesungguhnya Rabbul Ibad maha cepat pembalasannya. Wa iya kawabdulmu. Hati-hati engkau dari kedaliman. Mahmas tata'ta fadulmul ibadis syajidul wakham. Bagaimanapun kamu bisa sesungguhnya kedaliman para hamba sangat keras akibatnya. Wasafir biqalbik. Berangkatlah dengan hatimu. Bainal wara di tengah-tengah manusia. Lihatlah syirah agar engkau melihat asaraman kubalam akibat-akibat orang yang berbuat zalim Makna syair ini adalah apa yang terkandung dalam ayat Allah swt. Fasiru fil ardi famburu. Kehi fakahna akibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi dan lihatlah apa akibatnya orang-orang yang mukadzibin, para pendusta yang menustakan agama, orang-orang balim, bagaimana kesudahan mereka, sebagai pelajaran, ada yang ditenggelamkan, ada yang dimasukkan ke dalam bumi, ada yang diangkat negerinya, yaitu kaum Nabi Lut, sampai nubahu kilabihim, gonggongan anjing mereka, dan kokok ayam mereka terdengar di langit sana, kemudian dihempaskan dengan terbalik, hingga pengaruh jeleknya, sampai hari ini masih ada, Yaitu laut mati. Laut yang tidak ada ikannya, enggak ada udangnya, enggak ada pohonnya, enggak ada tumbuhannya, enggak ada apapun. Hanya garam yang sangat pekat. Ikun nabidina Ini Inni barakallahu fikum kesudahan kaum yang zalim. Safir bi biqalbik. Berangkatlah Berkelilingnya dengan hatimu bainal wara di tengah alam ini litubsira, agar kau bisa lihat athara man qaddalam Akibat-akibat orang yang telah berbuat mualim. Fathil kama sakinuhum. Lihatlah tempat-tempat tinggal mereka. Baqahum shuhudu. Sisa-sisa puing-puing rumah mereka menjadi saksi-saksi aleihim. -saksi Walat tahtahim dan jangan tuduh siapapun kecuali diri mereka sendiri. Wamakana syaun aleihim. Albaruminogulmi. Tidak ada atas mereka yang lebih mazmorat daripada keboliman. Wahyu Allādi kalsam dan itulah yang telah menghancurkan mereka. Fakam taraku minjinanin betapa banyak mereka tinggalkan kebun-kebun yang indah berubah menjadi pandang yang tandus. Dulu di zaman mereka masih beriman pada Allah Subhanahuwataala bendungan sabak itu mengairi. Sekian kebun-kebun yang diriwayatkan. Mereka yang membawa bakul begini tidak perlu memetik. Berjalan saja lewat kebun itu sampai sana sudah penuh dengan buah. Saking banyaknya buah. Tetapi barakallahu fikum ketika mereka kufur. bi umillah. Maka kami ganti kata Allah. Dengan ukulin khompin. Dengan pohon-pohon yang tidak bermanfaat. Yang sengsara, menjadi padang yang tandus. Kam taruhku minal kusur. Betapa banyak mereka tinggalkan istana-istana. Yang tadinya megah. Sekarang tinggal puing-puingnya saja. Yang kita hanya bisa melihat sisa-sisanya. dhalu bil jahim wafat an-na'u dhalu bil jahim wafat an-na'im mereka sampai ke dalam neraka dan mereka kehilangan surga-surga yang indah di dunia ini berubah menjadi kesengsaraan dalam neraka jahim wa kana alladzi nalahum kal hulmi dan apa yang mereka dapatkan sebelumnya seperti mimpi hilang begitu saja ikhwanuddin hazakum qurun pengikut nabi Musa Hartanya berlimpah. Gudang-gudangnya atau kunci-kunci gudangnya dipikul oleh orang-orang yang kuat tidak sanggup saking banyaknya. Betapa banyaknya gudang-gudangnya. Tetapi karena sombong mengatakan, min ilmin, indi. Ini karena kehebatan ilmuku, kehebatan bisnisku. Allah tenggelamkan dalam buahnya. Orangnya dan hartanya seluruhnya. Sampai hari ini, kalau kita menemukan harta, dibilangnya harta korun. Hartanya korun. Karena dulu dikisahkan bahkan diketahui oleh orang-orang sebelum kita. Kaum Nasrani tahu, kaum Yahudi tahu kisah korun. Iqnabudina'adzakumullah. Semua itu menunjukkan akibat orang yang tidak bersyukur. Orang yang tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dikala suka. Maka Allah ganti kesukaannya dengan duka. Allah ganti kebaikannya dengan kesusahan. Allah Taala Alam Bisaab Nasyalla Taufik Wal Aamfiyah Wal Hidayah Wal Rahmah Subhana Nakkallahu Mu Bihamdik Ashadu Walla Ilaha Illa Ant Asakkurka Wa Atubilee Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wa